A tizennyolcadik fejezet Megjelent pedig neki az úr Mamré tölgyénél, amikor a déli hűségben sátra bejáratánál ült. És amikor fölemelte a szemét, megjelent neki három előtte álló férfi. Amikor meglátta őket, sátra bejáratától eléjük futott, földig hajolt és mondta, Uram, ha kegyelmet találtam a szemedben, ne kerüld el szolgádat. Hoznak egy kevés vízet, és mossátok meg a lábatokat, és pihenjetek a fa alatt. És elétek teszek egy falat kenyeret, erősítsétek meg a szíveteket, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért eltettétek útba szolgátokat. Azok mondták, tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett a sátorba sárához, és mondta, sies, keverj be három véke és készíts hamuban sült kenyereket. Ő maga pedig elfutott a gújához és hozott onnan egy igen gyönge és finom borjut, és odaadta a szolgának, aki sietett, és megfőzte azt. De vajat és tejet is hozott, és a borjut, amit megfőzött, eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, és azok ettek. És mondták neki, hol van sára a feleséged? Ő válaszolta, íme a sátorban van. Mondta neki, visszatérőben eljövök hozzád ilyen időtájd, és sárának a feleségednek fia lesz. Ennek hallatára sára a háta mögött, a sátor bejáratánál nevetett. Ugyanis mindketten öregek és korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. Ő titokban nevetett, mondván, miután megöregedtem, és az uram is megvénült, gyönyörűségem lesz. Mondta pedig az úr Ábrahámnak, miért nevet Sára, mondván, vajon én, az öreg asszony szülni fogok-e? Nehéze valami az úrnak? Ez időt vissza fogok térni, és Sárának fia lesz. Sára félelemmel eltelve tagadta, nem nevettem. Ő azonban mondta, nem, hanem nevettél. Amikor tehát a férfiak útra keltek, a szemüket Szodoma felé fordították, és Ábrahám, Kísérve őket, együtt ment velük. És mondta az Úr, vajon eltitkolhatom-e Ábrahám előtt, amiket tenni készülök, hiszen nagy és igen erős néppé lesz, és benne áldatik majd meg a föld összes nemzettsége. Mert kiválasztottam őt, hogy parancsolja meg fiainak és házának maga után, hogy őrizzék meg az Úr útját, és igazságot és ítéletet tegyenek, hogy teljesítse az Úr Ábrahámnak mindazt, amit mondott neki. Így tehát mondta az Úr, megsokasodott a kiáltás szodoma és gomora ellen, és a bűnük súlyossá vált nagyon. Leszállok, és megnézem, vajon a kiáltást, amely hozzám hatolt, Cselekedettel betöltötték-e, vagy sem, hogy tudjam. A férfiak megfordultak, és elindultak Szodoma felé. Ábrahám pedig még ott állt az úr előtt. És közelítvén hozzá szólt, Hát valóban elpusztítod az igazat a rosszal együtt? Ha volna ötven igaz a városban, Valóban elpusztítod, és nem kegyelmezel a helynek ötven igazért, ha volna benne? Távol álljon tőled, hogy ezt tedd, és megöld az igazat a rosszal együtt, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. Nem, de a föld bírája ítéletet cselekszik. És mondta az úr, ha találok Szodoma városában ötven igazat, Megbocsátok az egész helynek ő miattuk. És válaszolván Ábrahám szólt, Íme, szólni kezdtem az én uramhoz, noha por vagyok és hamu. Mi lesz, ha talán öt híja lesz az ötven igaznak, az öt miatt eltörlöd az egész várost? És szólt, nem törlöm el, ha találok ott negyvenötöt. És ismét szólt hozzá, És ha csak negyvenet találsz ott? Szólt, Nem sújtok le a negyven miatt. Kérlek, szólt újra, Ábrahám, Ne bosszankodjék az én, Uram, ha szólok, Hát, ha csak harmincat találsz. Válaszolt, Nem teszem meg, ha találok ott harmincat. Íme, szólt Ábrahám, beszélni kezdtem az én uramhoz, hát ha csak huszat találsz ott. Mondta, a husz kedvéért nem ölöm meg őket. Kérve, kérlek, mondta, ne haragudjék az én uram, ha még egyszer szólok, és ha csak tizet találsz ott. Mondta, nem törlöm el a tíz miatt. És az úr, miután megszűnt szólni Ábrahámhoz, elment, az pedig visszatért otthonába.